بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم توkiwa tukiendelea na darasa zetu za tafsiri ya Quran tukufu kofu pye sura ya 76 yenye aya 50 Mwenyezi Mungu anasema subhanahu wa ta'ala na apa na pepo zenye kutumwa zikavuma kwa mfululizo kuraisika kabisa na ule ini fal'asifati asfa na apa na kimbunga kimbunga vinavovuma vikapunja kila kilichosimama wanashirati nashra na apa na pepo zinotawanya manyunyio ya mvua Fal fariqati na naapa napepo navuma ukawachawanya mawingu katika anga mfarakano Fal dhikro, na apa na malaika wanaokuja kuleta mawaidha na miongozo ya wahai. Udhrana wakitu wengine maamrisho au udhrana wakitu wengine makatazo Jibu la ya hivyo yote innama tu'aduna law haqiqah haqiqah yaqiamu mnachalikiwa kitatokea hakina budi hakina budi kitatokea to tu. idhan nujumu tumisat wakati nyota zitakapofutwa nuru yake wa samaa sama'u na wakati mbingu itakapotobolewa tobolewa wa idhal jibalu na wakati majabali atakapopepurushwa wa idha ruslu na wakati wajumbe nyumba wakati wao wakupomaliza wa ujumbe li ay ujilad ujlad wana siku gani hasa iliyopangiwa li si siku nyingine ni siku ya ubaguzi wa hukumu Wajumbe nyumba wamepangiwa kumaliza kazi yao na kutoa ripoti zao siku ya ubaguzi wa hukumu wa ma adraka ma yawmil ni kitu gani kicho kujulisha ukafahamu ni kitu gani hiyo siku ya wa hukumu wailun yawma idhil lil adhabu siku hiyo ishawathbitikia wale wenyu kukadhibisha ukweli wa Mwenyezi Mungu kwani ni ukaidi huu wao wanaofanya anategemea nini alam nuu likil awwalin hatujaangamiza wale watangulia thumma nutbiuhumul akhirin kisha tukawafuatishia wengine kadhalik nafa'al bil kwa mfano huo ndivyo tutakowafanyia wa azama zote waylun yawma idhin lil mukaththibin siku hiyo itawathibitikia wenye kukadzimisha ukweli wa Mwenyezi Mungu alam nakhluqukum min ma'in mahin hatujawaomba nyinyi kutoka na maji madhaifu yamani fajannahu fi qararin makin Tukayaweka katika mahala pale katika chango la uzazi ila kadari maalum mpaka kufikia viwango viliyokadiriwa vilivyopangwa vinavyojulikana akatolewa mmoja wenu mtoto kamili fakadarna tukakadiria kadiria tukawezesha faenal wazuri wa kukadiria na kuwezesha ni sisi wa hilo yawma idhil lilmukaththibeen adamu kanis kio hiyo inaathibitikia, wenye ku kadibisha kuli kansha kwale mwenzengo Alam naj'alil arda kifata kitu gani kinachowapumba zao kwa hawaoni kwamba sisi tumefanya ardh ni kitu kilichokusanya ahya wa amwata kuwakosanya walio hai na walio kufa fiha rawasia. na tukafanya ndani ya ardhi hiyo majabali nanga shamihati yaliopaa waskanakum ma mfurata. na tukabimesheni emaji yaleo mazuri majibaridi wailun pwailo ya maithil Intaliku ila ma kuntum tukadhibu. siku hiyo ya kiyama makafiru watambiwa nendeni kwenye ile adhabu mliokuwa mkikanya Intaliku nendeni ila dhillin bi thalath shu'ab kwenye jivuli lenye ncha tatu la dhalilin wa la yughni kunufaisha wala yughni min al-lahabi devulien balosileni kunu fahisha kuteo wala kusaidia mwako mvuke innaha tarmi bishararin hilo linarusha macheche ya moto kal Ka qasri kama majumba makubwa ya ghorafa haya machechi yake ukubwa wake ni kama majumba ya ghorafa kanawo jimalatun suhur madogo yao basi ni kama mangamia wakubwa wakundu. kundo mangamia wakubwa wa kundo waylun yawma idhil lil hadha la yantiqun hinna ni siku ambayo wan kafiir kuzungumza hadha yawm la Hii ni siku ambayo amba makafiri makafiru kuzungumza wala yu'dhanu lahum fayatadhirun wala hataruh siwa kujitetea wa yawma yadhillu al mukaththibun hadha yawmufasl jema'nakum hi ndio siku ya ubaguzi wa hukumu tumekokusanyeni nyinyi wa mwisho wal awwalina na wa mwanzo fa lakum kaidun fakidun ikiwa mnao mbinu yoyote ya kunifanyia mimi basi nifanyeni Mwenyezi Mungu atatoa challenges hiyo kwaambia kafiri wakubwa na viongozi wao kama mna vitimbi vyoyote vya kunifanyia mimi nifanyeni Wailu ya idhili, Innal fi wa ilum yawma idhil inal fi dhilalim wa hakika waamini wa cha Mungu watakuwa katika majivuli na chemchemi wafawaki yamma yashtahun na matunda mazuri mazuri unayoyapenda wataambiwa kulu wa shirabu kuleni mkinywe hania kwa furaha bima kuntumtamaruna kufuatana na yale mazuri ulilokuwa kufanya inna kadhalika najizil muslimin sisi kwa mfano huu tulivyolipeni nyinyi ndivyo tutakowalipa watenda mema wanaomwabudu Mwenyezi wao kama wanayemona wayluh yawma ithilil mukaththibi كُلُوا وَتَمَتَّعُوا كُلَانِ مُسْتَرِيحَةً قَالُوا إِلَى إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ حَقًّا نِ وَنْكَفَى ذَنْبِي نِ وَأُ نِ وَظَالِمُونَ النَّاسَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ مُكَفِّرِ هَوَى وَلِكَوْنِهِمْ يُؤْمِنُونَ سَالِينَ هَوَاسَج وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ بسم الله يا ونجو زيتك الواصلين نيجي بعده بعد هي قرانه يؤمنون وتؤمنوا والله سبحانه وتعالى اعلم اللهم اهدنا بهداك واجننا مما يصارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان ربك رب izati amma yasifu wa salamun ala